56. Három alkalommal is odavezényeltek minket arra az elhagyatott helyre, mégpedig egy bunker rendszerhez, ami egy forgalmas főútra nézett. Azt a hírszerzés információt kaptuk, hogy rendszeresen gyülekeznek ott állip harcosok. Három tragacsal érkeznek, kézi páncéltörő gránátvetőkkel és gépfegyverekkel felszerelkezve, elfoglalják a pozíciókat és várják az úton arra haladó teherautókat. Az irányítók látták, amint ez a csapat legalább egy konvolyt már a levegőbe repített. Néhány tucatnyi férfi jelent meg, más alkalmakkor akár harmincan is lehettek. Teljesen egyértelmű, hogy tálibok. Háromszor is odarepültünk, hogy harcba szálljunk velük, mindháromszor hiába vártuk az engedélyt a támadásra. Soha sem tudtuk, miért történt így. Ezúttal viszont elszántak voltunk, bíztunk benne, másként alakulnak a dolgok. Gyorsan a helyszínre értünk, és láttuk, amint egy éppen az úton közeledő teherautót vesznek célba a fegyveresek. Durva akció készülődött. Megállapítottuk, hogy ennek a teherautónak annyi, ha csak nem lépünk közbe. Engedét kértünk a támadásra. Megtagadták az engedét. Újra próbálkoztunk. Szárazföldi irányítás. Engedélyt kérünk ellenséges célpont megsemmisítésére. Ájatok készen létben. Bum! Hatalmas villanás és robbanás az úton. Most már üvöltve követeltük az engedélyt. Áljatok készenlétben. A szárazföldi erők parancsnokának engedélyére várunk. Ordítottunk, miközben láttuk, hogy a detonáció darabokra szaggatta a teherautót, a férfiak pedig bepattant a kütött kopott járgányaikba, és felugrottak motorjaikra. Két motort követtünk. Könyörögtünk, hogy lőhessünk. Ezúttal egy másfajta engedélyért folyamattunk. Nem egy akció megelőzése, hanem egy éppen látott akcióra adandó válasz érdekében. Ennek az engedélynek a neve a 429 alfa volt. Megkapjuk a 429 alfát a támadáshoz? Áljatok készenlétben. Követtük a két motort, több falunát, miközben morogtunk a háborús bürokráció és a magasrangú személyek vonakodása miatt, ami megakadályozta, hogy azt tegyük, amire kiképeztek minket. Zúgolódásunk nem különbözött bármelyik háború bármelyik katonájától. Harcolni akartunk, nem értettük a tágabb keretet, a geopolitikai tényezőket, az összképet. Gyakran közölte néhány parancsnok szűk körben, de néha akár nyilvánosan is attól tartanak, hogy minden egyes megölt tálibbal három újabbat hívunk életre. Ez volt az oka rendkívüli elővigyázatosságuknak. Néha úgy éreztük, hogy a parancsnokoknak igaza van. Még több tálibot hívunk életre. Csak hogy annál mindenképpen jobb választathattunk volna, mint hogy a közelben lebegünk, miközben ártatlanokat mészárolnak. Az öt percből tíz lett, a tízből pedig húsz. Sosem kaptuk meg az engedét.